Патріарх сунувся із крісла, став на коліна, ударив чолом об підлогу. Михаїлий собі поспішив стати поряд з ним. Василій, македонянин притулився спиною до стіни і прикрив повіки. Кожен молився по-своєму і про своє до єдиного Бога. А ранкове сонце якось несподівано золотими снопами променів пронизало сутінки під склепінням храму. Через усі сорок вікон, що опоясували центральне сферичне склепіння, ринуло сяєво дня. Воно висвітило двохярусну колонаду галереї з південної сторони, заграло блискітками на мозаїках, на золотих обкладах ікон, царських воріт, сліпучо спалахнув усередині воїстину божественної краси, цей найвеличніший у світі храм. Простір його поступово виповнювався людом. Ставало тісніше? Градяни вже знали, що із стану русів ішли брати Солунці, Фотіїві посли, Костянтин філософ, той, що відмовився від Єлени, дочки Єпарха, Орифи, і його старший брат, чернець із Олімпу, Мефодій. Скоро обидва ступили на мармурові плити храму. Молільники, що очікували послів, розступились, утворюючи їм прохід до Амбона. Забачивши братів, Фотій першим подався їм на зустріч – по очах Костянтина, по його обличчю, здогадався, що вони прийшли з перемогою. «Отче», – тихо сказав Костянтин, – «вони підуть, дай їм усе, що вони взяли, і дай їм іще, що можеш. Хай беруть, хай беруть і швидше йдуть, слава Ісусу! Віддай їхніх купців, яких взяли із скоптієм біля Дунаю. Це тих, що продали печенігам? Шліть гінця до печеніжджинів, заберіть скоптії всіх бранців, доправте до Києва». Фотій гнівно глипав на Никиту Орифу. пощо було громити цих торгових людей. Невеликий Хосен був від того погрому, а яку біду накликали на імперію, скільки коштувало голів і яких скарбів. Іще вони хочуть укласти з імператором ряд про мир і любов. Хай присилають своїх послів для того. Ми їм так і сказали присилайте свою сульбу, ваші мужі дістануть багаті дари шовковими одяганками, золотом і сріблом, і тоді з ними говоритиме імператор. По закону ромейському і християнському, переказував подробиці Костянтин. Їхній князь сказав давайте спочатку викуп, а потім прийшлемо послів, уточнив Миходій і подивився на мовчазного імператора, упізнавав і не упізнавав його. «Викуп даємо!» – заметушився Фотій і радісно глянув на Михаїла. Той щасливо усміхався, зітер тильним боком долоні піт на чолі і полегшено зітхнув. Не тільки Миходій, але й городяни, які їх обступили, не могли здогадатись, що цей молодик в простому одязі був їхній вінценосець. Лише згодом хроніс Симеон Логофет і Хартофілакс Георгій напишуть про те, як імператор Михаїл III, переодягшись у звичайне вбрання, пробрався до Святої Софії і лежав до лілиць на кам'яних плитах храму разом із Хвотієм, благаючи у Богородиці заступництва. «Патрикію, шукай своїх людей, хай йдуть до храму, будемо брати золото, паволоки, брачину, перли, будемо готувати викуп. Радуйся!» Радуйся, Богоматір наша, що відкинулись мучителі від града священного. І ви, чада мої, радуйтесь, і несіть сюди своє золото і срібло. Радість клекотала у грудях патріарха. Ударили переливчасто сто на дзвіниці. Вони рознесли по городу радісну вість. Закінчувалася страшна седмиця облоги. Чада мої! Поклонімося Богоматері, нашій заступниці, яка своєю ризою священною закрила наш град від супостати. Цей удар був для нас блискавкою, карою з неба. Народ, який ми вважали немічним і далеким, так несподівано грізно навис над нашою землею, ніби морська буря. Життя наше могло згинути разом із заходом сонця, але ми відмолили гріхи наші у заступниці Богоматері. Радуйтеся, чада моїй! Отче, запально вигукнув до Фотія Мефодій, що стояв біля нього, вони ще стоять під стінами. Їхній князь Велегорди Оскольд прибив свій червоний щит до воріт Града. Він чекає імператора. В чутливій тиші храму ці слова прозвучали, як грізна осторога. Черлений руський щит прибитий на воротах царгорода, слов'янський щит. Він завжди буде страшним для тебе, горда Візантії, бо захищатиме себе від твого меча. Від твого лукавого підступу Руські вітрильники повільно пливли уздовж північного берега Понта Моря і Жесливет Руське Навантажені добрами, обтяжені визволеними рабами Вони тепер не поспішали Приставали до берегів Варни, Констанції Інших міст на землі болгарських слов'ян Розпродували набутки, міняли на борошну і прісну воду Князь Оскольд і його воєводи не поспішали вертати у свою землю, про щось тихо перемовлялись. Оскольд відчував себе щасливим. Його щит залишився на воротах царгорода, тож невдовзі і повертатись сюди доведеться. Сміялися його темно сині очі під тонкими чорними бровами. Впевненістю і гордістю виповнилося усе ївство. В похід йшов юнаком, а повертався мужем у славі. Останні посли Фотія, брати Слов'яни, відразу ж збагнули, хто верховодить серед русів полян, і весь час зверталися до нього. Спочатку по-слов'янськи, а потім говорили з ним по-ромейськи. Виявляється, Оскольд не забув науки своїх задругів по полону. Про рядницю домовились не скоро. з рядницею не поспішав, а що до облоги то розумів, затягувати її далі небезпечно. Прийде військо Михаїла з Малої Азії, повернеться флот із Кріту, Пробуй з ними вступати в бій. Та й посли слов'яни ж сказали, тільки зараз він має зручний час забрати з собою все, що вони мають, і взяти все, що можуть йому дати городяни, як викуп. І з усім цим спокійно прибути у свою землю. Коли Оскольд подякував послам за слушну пораду, молодший із Ромеїв палко вигукнув «Слава Ісусу Христу, що просвітив душу твою, княже!» Якщо ваш Бог такий справедливий і добрий до всіх народів, сказав Осколь, чому ж ви не дасте його мудрості й його благості своєму слов'янському народу? Адже ви слов'яни, а печетесь за ромеїв, дивні ви люди? Посли брати винувато перезирнулись. Оцей юний князь Слов'янський несподівано змусив їх відкрити їхні найпотаємніші наміри. Вони ще ніколи про них нікому не говорили, але перед його одверто глузливим поглядом змовчати не могли як перед своєю совістю. Ми це й робимо нині, княже, довірливо ромейським словом відповів Оскольду старший посол і озирнувся, чи ніхто не розумів його слів. Заспокоївшись, додав ось він, мій брат менший, Константин Філософ, зараз складає азбуку для слов'янського письма, замість черт і нарізів, щоб були знаки на кожен звук, як у ромеїв. Християнське вчення уже пішло у слов'янські народи. Тепер прийде туди і мудрість священних писань. «Які ж слов'яни взяли вчення це?» – здивувався Оскольд. «Болгарський цар Борис Радівой, онук великого Крума, і його бояри визнали силу єдиного творця неба і землі. Тепер він жадає, щоб увесь люд болгарський прийняв благодать Господню і християнську віру. І сіє буде, – впевнено сказав Мефодій. «А чи матиме щось від цього народ?» – засумнівався Оскольд і знову глузливо вигнув свої тверді уста. «І що матиме Володар?» – «Матиме, княже, віру в єдиного всемогутнього владику. Віра вижене сумніви з душі Авдонома і приведе до вічної слави по смерті. Упокорить непокірних душею за життя», – палко заговорив Костянтин філософ, блискаючи голубими очима. Ми тобі обіцяємо, княже, благати не лише Кесаря, але й Бога, аби він тобі освітив душу істиною і подарував найбільший скарб людський – мудрість. Тобі і твоєму великому народові він одив рукою довкола себе. А тут скільки оком сягнеш, стояли, сиділи, лежали біля вогнищ славні вої цього гордого слов'янського князя. І солунські брати раділи, вперше в житті бачили таку могутню слов'янську раді таку незбориму силу, до якої самі були причетні, слов'яни жбо. «Хто бере у своє серце християнську віру, той прилучається до могутності Бога», – сказав упевнено Мефодій. «Поглянь, княже, скільки ворогів існує у Ромеїв, усі варвари шарпають їх, грибуть їхнє золото, багатство, але не вичерпні скарби Бога, який повний світ своєю щедрістю. Подумай, княже, і ти про свій народ». Візьми для себе і для нього християнську віру, як болгарський цар Борис. Тоді вознесешся сам, і вознесеться в світі твоя велика земля, і станеш поряд із Візантією, а ми тобі допоможемо. «Ми прийдемо в твою землю, княже, якщо покличеш нас, і словом Божим прийдемо», – підтримав брата Костянтин-філософ. «Ваше слово Боже? Воно ж буде ромейське, хто його збагне? Ось і зараз ми з вами бесідуємо» а мої старшини не розуміють нас. Осколь знову усміхнувся глузливо, гордовито обіперся об з списа. «Ми прийдемо із словом слов'янським, княже», пообіцяв Мефодій, «і з книгами слов'янськими. Хай наситять вони твій народ великою мудрістю. Ось цар Борис, він тепер суперничає з самим імператором, і ти станеш таким могутом». Суперничати з імператором? Тепер Оскольд плив уздовж Болгарського берега, розглядав болгарські міста і селища, розмовляв із київськими бувальцями, що знали Болгарію, її війни з Візантійською імперією. Слов'яни-болгарські уже не одне століття діставали мечами цареграда. Цар Борис став водночас і найближчим другом, і найнебезпечнішим суперником ромейського імператора. Сказав Оскольд воєводам, «Хочу бесідувати з старем Борисом». Він наш сусіда і наш соузник супроти Ромеїв. Добре надумав, княже Оскольде, похвалив його Ольма. Тільки ж нині часи не певні, соузя таке треба в'язати міцно. Бери собі в жони дочку царя Бориса, довіку матимеш собі його вірність, ось моя рада. Твій отець, князь Дур, упокорював он скільки часу хозарію саме тим, що узяв собі у жони дочку їхнього царя, сам відаєш? «Болгарія – наш перший соузник. Бери дочку Борисову княже!» – підтримали Ольму, Бусу і братило. Осколь захвилювався. Рада воєвод була слушною, але ж чи віддасть християнський цар Борис свою дочку йому, поганинові, у серці якого багато своїх добрих богів? Як вже буде, так і буде, а він хоче побесідувати з царем Борисом, побачити зблизька цього онука знаменитого царя Крума. Хто ж у Слов'янському світі не знав того, як цей крум загнав у пастку в гірській долині ромейського імператора Никифора з його численним військом, і всіх перебив імператора, його сановитих патриціїв, стратегів, воєначальників. Слава про цього відважного царя Крума, розбудовувача і захисника Болгарії, що жила серед ромеїв і серед донайських слов'ян, доходила і до слов'ян Дніпровських. Про цю знамениту битву ромейські хроністи записали «Загинув у цей день цвіт християн, пропали імператорські прикраси і вся зброя. Не дай Боже бачити коли-небудь подібний день». Відрубану голову Некіфора, насаджену на древко з Крум довго показував посланцям від різних народів, потім оздобив череп сріблом і зробив чашу, з якої пили на вручистих учтах Вижді Слов'янський.